Nem ez is. Két perccel azután, hogy a zúg kocsma kinyitott, Hardy már ismét az utcán volt, két üveg dzsimbint szorongatva a hón alatt egy papír Büszkeség töltött el a márka miatt. A kormánytól kapott szerint nyugdíjából kevés fényűzésre tellett, de Hardy sohasem süllyett odáig, hogy valami olcsó kocsvasztott viszkivel csillapítsa szomjúságát. Arra se kényszerült még, hogy ocska vínókra és azokra az édeskés pancsokra fanyalodjék, amelyek a környék iszákosainak körébe új népszerűek. Ragaszkodott egy bizonyos színvonalhoz. Naponta egyszer evett is valamit, akár éhes volt, akár nem. Minden reggel megmosakodott, megborotválkozott és tiszta ruhát öltött. Kénytelen volt rá. A párás májámi hőségben állandóan izzadt, és az alkohol még szinte föl sem már is kipárolgott pórusain keresztül. Már most, öt perccel nyolc után tikkasztó meleg volt. Hardi napszemüvege védelmet nyújtott a napsugarak támadása ellen, és jótékonyan álcázta a férfi véreles szemét. Virágmintás inge a testéhez tapadt, és átnedvesítette a papírzacskót. Lepillantott a pocakjára, és elborzatta nyitott ingből előtüremkedő sápat, puffat látványától. Méltóság teljesen begombolkozott. Még két utcasarok és mindjárt hazaér sötét szobája biztonságába a lehúzott redőnyök mögé, a bekapcsolt ventilátorhoz, és megnézheti a jó reggelt Amerika utolsó fél óráját. A ma reggeli első ital gondolatától remegés futott át rajta. Körbesandította nincs ez a közelben, aztán gyorsan befordult a sikátorba, és egy tűzlépcső alatt húzódott meg. Miközben a szűk utca bejárata előtt dübörgött a forgalom, Hardy benyólt a papírzacskóba, lecsavarta az egyik üveg kupakját, kihúzta a palack nyakát és a szájához emelte. Lehúnyt szemmel élvezte, ahogy az erős ital végig marja a torkát. Teste ellazult, a reszketés megszűnt. Hirtelen megmerevedett, mert harsány szó ütötte meg a fülét. A hangforrás közeledett hozzá. Hardy riadtan nyitotta ki a szemét, és ámulva mereztette az előtte tornyosuló kubaira, akinél magasabbat soha életében nem látott. A fickó rikító rózsaszíninget és foncsorozott napszemüveget viselt, és a vállán átvetett zajládából üvöltő vad ütemére ringatózott. Hátát a falnak döntötte. Brutális arcára rávetődött a tűzlépső árnyéka. Hardy ismét megmerevedett, ezúttal a félelemtől. Kérem szépen, van tíz dolcsi a tárcámba, csak ne bántsunk, ne vegye el a viszkit. A kubai felvonta a szemöldökét. Mit zagy vál itt össze-vissza? Ezt egy manus küldi magának, nyomott egy borítékot a papír zacskóba, és tovább szambázott. Tessék! Hé, várjon egy percet, ki volt az? Hogy nézett ki? A kubai vállat vont. Hát, csak egy manus. Mi a különbség? Ti olyan egyformák vagytok? Adott húsz dolcsit, engem a többi nem érdekel. Hardy hunyorgott, miközben a kubai felszívódott a magnójával együtt. Hardy megnyalta az ajkát, érezte rajta a maradék bőrbön izét. Idegesen nyúlt az acskó baborítékért. Le volt ragasztva. Hardy valami hosszúkás, kemény táj körvonalait tapintotta ki a papír alatt. Ügyetlenül feltépte a szélét, és egy kulcsot rázott ki belőle. Úgy tűnt egy csomagmegőrző kulcsa. Egy szám állott rajta. 113. És néhány betű. USPS. Erőltetni kezdte az alkoholgőzös agyát. USA Postai Szolgálat. Jött rá végül a megoldásra. Egy postafiók. Akárcsak a régi szép időkben. A gondolat felkavarta. 1973 óta nem dolgozott a titkosszolgálatnak. A Watergépet követően nagy tisztogatási akció során tették ki a cégtől. Alkoholizmusa ellenére voltak bizonyos érdemei, így méltára remélhette, hogy a dél-amerikai ügyasztály élén kihúzhatja a nyugdíjkor eléréséig. Csak hogy a kiszivárogtatás után sorozatos botrányok lecsillapításához bűnbakokra volt szükség. És az ilyen két lábon járó szeszkazám éppen megfelelte célra. 62 éves korában nyugdíjazták de legalább a járadék összegét nem kurtították meg. Így azután az alkoholisták téliszonyától vezérelve Miami-ban telepedett le. A fenébe is, gondolta magába. Kiöregettem már ebből a cirkuszból. Egy póstafiók. Micsoda hólyagok? Előbb kirúgnak, aztán megcsettintenek egyet az újjukkal, és azt hiszik rohanok újra dolgozni nekik. Bedobta a kulcsot az zacskóba, és kilépett a sikátorból. Hát, keressenek maguknak másik balekot. A következő sarokig sem jutott el, amikor már is kétségei támadtak. Lehet, hogy a kulcs nem is a cégtől való. Elkomorodva torpant meg. Talán a másik oldalról küldték. Hárdinak megfájdult a feje. De melyik másik oldalról? És ami még fontosabb, miért? Kinek kellett szeszfazék? Még ha józan volnék is, rég kijöttem a gyakorlatból. Kilenc év telt el, fogalmam sincs a cégügyeiről. Mi a jó Isten takarnak tőlem? Az éles napsütés keresztül hatolt a szemüveg sötétlencséjén. Hárdinak viszketni kezdett a gerince. érezte, hogy figyelik. Körbe andított. Há, hülyeség! – gondolta. – Ne áltasd magad, öregem! Tényleg nem vagy már a régi? Ha annak idején ilyen feltűnően illegetted volna magad az utcán, könnyedén kaphattál volna egy golyót. – Nem, mintha most számítana. Bárminek megy is ki a játék, semmi kedve beszállni. Valaki fölöslegesen pazarolta az idejét és húsz dollárját. Hárdi nem vágyott másra, mint hazamenni, bekapcsolni a ventilátort és inni egy pohárkával. Nem is egyel. Hamarosan megpillantotta annak a háznak a bejáratát, amelyben lakott. A tulaj örök lakásnak becézte, de valójában csak egy óska fészek volt. A lepratanya tizenöt emeletből állt, a betonfalak cementhíján máladoztak a sós levegőtől, a vékony üvegablakok csörömpöltek, valahányszor nagyobb jármű haladt el a ház előtt. A folyosókon káposztaszak terjengett, a vízvezeték kotyogott, a papírvékony falon át Hardi tisztán hallotta, valahányszor a szomszédje csúrantott egyet. Nyugdíjasok otthona, hirdette a felirat. Talán inkább az élő halotta aki, gondolta Hárdi. Elérte az épületet, Csüggetten bámulta a járdán összegyűlt sirályürüléket és tollat, aztán benyitott az üvegajtó. A gyomra émelyegni kezdett, ahogy felidézte, mivel is napjai. Börböm, tévévetélkedők, folytatású filmek, végül a híradó, ha csak nem alszik el elő. rémálmok gyöknik, hajnali háromkor fűrdik a verítékbe. A fenébe is a tévé most várhat, gondolta. Visszafordult a bejárattól, és folytatta útját a következő sarok felé. Elismerte, hogy bolondsága amit csinál, csak hogy a cég táplált mindenkes keserősége és balsejtelmei ellenére képtelen volt elfolytani a kíváncsiságát. A tavai hurikán óta nem érzett ilyen izgalmat. – Melyik most a hivatal? Mivel valahol el kellett kezdenie a keresgélést, a legközelebbit választotta, útközben bebetérvel sikátorba, hogy erőt merítsen a bőrbömből. A posta üvegből és krómacélból készült, alacsony, hosszú kási épület volt. Pálmafák vették körül, amelyek szinte kornedoztak a hőségtől. Önműködő ajtó sziszegvenyílt szét Hardi előtt. Amikor belépett, órát megcsapta a betonpadló tisztítására használt vegyszer csípős szaga. A posta egy folyosó átellenes falait borították. Hardi jobb oldalt a legalsó sorba talált rá a 113-asra. Persze, valószínűleg a város összes posta hivatalában van 113-os számú rekesz. Tönnye lehet, hogy a kulcs nem illik a zárba. De amikor Hardi előhalászta a papírzacskóból, kiderült, hogy a kulcs simán nyitja a rekesz aránytalanul szélesnek tűnő ajtaját. A fiók alacsonyan volt, Hardinak le kellett térdelnie ahhoz, hogy belásson. Az ajtó nagy méretét látva valami csomagra számított, de semmit sem talált. Letörtön a csalódástól és mérgesen, amiért bolondját járatták vele, már majdnem felállt, amikor az ösztöne figyelmeztette. Miért a legalsó rekesz? Hogy még térre ereszkedve se lehessen a tetejét látni. Hogy az ember alaposan megnézhesse a szekrényke belsejét, szinte haszra kellett feküdnie. Ha a felső rész lapljához erősítetek valamit, a postás, aki a túloldalról bedobálja a leveleket, nem veheti észre ha csak a postai alkalmazott Hárdihoz hasonlóan négy kézlábra nem áll. És tényleg ott volt. Egy lapos kis műanyagtok, amelyet mágneses lapocskával erősítettek a tetejéhez. Hárdi a hajlongástól vörösen feszítette le a szekrény faláról. Tántorogva fölegyenesedett. Mégig pillantott a ládákkal kitapétázott folyosón. Egy lelket sem látott a közelben. Ahelyett, hogy valami biztonságosabb helyszínt keresett volna, megragadta az alkalmat és főrátott a tocok visszahajló szélét. Az újabb kulcs láttán összevonta a szemöldökét. Mi a. Nem a kulcs, de száma ennek is volt: 36. Hardi megfordította. Atlantik Hotel. Szól megfeszült, amikor hallotta, hogy csikordul a kulcs ezárba. Egy cég mögé ugolt, megmarkolta a ruhája alá rejtett berettát, miközben a lassan kinyíló ajtóra merett. Előzőleg gondosan összehúzta a függönyöket, hogy a szobába teljes legyen a sötétség. Az ajtó alatt vékony sávba szűrődött be a lámpafény a folyosóról, aztán a sáv kiszélesedett. Egy árnyék takarta el a világosságot. Az elhízott férfi lassan beljebb lépett. Idegesnek tűnt. A kezében egy papírzacskóba csomagolt tárgyat szorongatott. Csukd be az ajtót és fordítsd a kulcsot. Utasította szó. A férfi engedelmeskedett. Szóla a sötétbe felkatintott egy állítható nyakú lámpát, és a fényét a jövevényre irányította. Egyelőre nem tett fel kérdéseket. A lámpa mögött, annak sugarán kívül maradva, ráismert mert ra A férfi levetette sötét szemüvegét és kezével ernyőzte el a szemét zavaró világosságot. Szól, 13 éve látta utoljára Hardit. Már akkor is elég nyomorúságosan festett. Most, 72 évesen, még rosszabbul nézett ki. Puffat és sápadt bőr, szederjes, ráncos arc, a megnagyobbodott májtól és az alkoholistákra jellemző pangó folyadéktól felfúvódott has. Haja szürke, fakó, fénytelen. De legalább rendesen megfésültödve. Ruházata, a föltelmes virágmintás ing és az acélkék nadrág tisztának és vasaltnak látszott. Fehér cipője is fényese, suvickolva. A fenébe, gondolta Szól. Ha én piás volnék, nem hiszem, hogy ennyi gondot fordítanék a külsőmre. Örülök, hogy látlak, Hardi. Balra van a villanykapcsoló. Kicsoda! szólalt meg Hardi remegő hangon, miközben kitapogatta a kapcsolót. Két lámpa, az egyik az íróasztal fölött, másik az ágynál gyulladt fel. Hardi a homlokát ráncolva hunyolgott. Nem ismersz rám, mindjárt megsértődöm. Hardi tovább ráncolta a homlokát. Szól? Pislogott zavartam. Titokban még mindig a pisztolyt szorongatva szól, elvigyorodott, és másik kezét parolára nyújtotta a szép mögül. Hogy vagy? Mit cipelsz abban az acskóban? Ja, hebegett Hardy. – Csak néhány apróságot. Volt egy kis elintézni valamkor a reggel. – Pia? – Hát igen. Hardy szégyenkezve törölte meg a száját. – Meghívtam pár havert ma mára, és reggel észrevettem, hogy üres a bárszekrény. – Dög nehéznek látszik. Tett csak az öltöző asztalra, pihenj egy picit. Hardy kábult -en engedelmeskedett. É – Én… Mi ez az egész? – Mondhatni bajtási találkozó, mondta fel a vállát Szó. Megcsörönt a telefon. Hardy összerezzen, szeme kimerett. Újabb csöngetés. Nem veszed föl? Szól nem mozdult, Végül a telefon elhallgatott. Az ég szerelmére, szólalt meg ismét Hardy. Miről van szó? Az a kubai impozáns figura, mi? Elég sokáig kellett keresgélnem, míg rá akadtam. Épp ilyen volt szükségem. De miért? – Majd arra is rátérünk. Van fegyvered? – Ne viccelj, amikor hemzseg a város ezektől a kubai menekültektől. Szól bólintott. Hardi arról volt híres, hogy soha sehová nem ment fegyvernélkül, még vécére sem. Egyszer a titkos szolgálat legnagyobb megrökönyödésére, még a fehérházban is revolvert viselt, amikor az elnökkel kellett tárgyalnia. Más alkalommal egy tekintélyes vacsora estén elbóbiskót is egyre lejjebb csúszott a székben, még nem végül a pisztoly kiesett a vállára szíjazott tokból, és két kongresszusi képviselő, valamint három szenátor közé potyant a padlóra. Azt is raglapja mellé a toalett asztalkára. Miért? Csak tett, amit mondok, emelte föl a berettát a szép mögül. Ugyan már, öregem, kerekedett el hárdi szeme. Nevetni próbált, mint a saját magát akarná meggyőzni, hogy csak tréfa az egész. <gül> Erre semmi szükség. Szól azonban nem nevetett vele. Hardi ajka lefittyett, idegesen előrehajolt, és jobb lábszárán főjebb húzva a nadrágot, elővillantotta a bokájára csatoltba meghúzódó piszeó 38-as koltot. Na hát, még mindig ezeket a revolvereket szereted? Emlékszel, mi volt a gúj nevem? Várjat, Earp! feszült meg szól. Csak két ujjadat használt. Fölösleges figyelmeztetted, felelte Hardy ingerültem. Nem felejtettem el a szabályzatot. Az öltöző asztalra tette a koltot. Elégedett vagy? Még nem, emelte föl a fegyvert az lapjáról Szól. Meg kell, hogy motozzalak. Ó, az Isten szerelmére nem fog lakcsiklandozni. Miután végig tapogatta Szól, tüzetesen megvizsgálta Hardy gombjait. Hárdi elfehéredett. Hát most ezt kerested olyan nagyon? Mikrofont? Azt itt rám szereltek egyet? Mi a fenének? Ugyanazért, amiért a kubait bedobtuk. Nem tudhatjuk, hogy figyelnek-e. Figyelnek? Minek akarna engem is? Azt mondtad, tudhatjuk. Ugye azt mondtad? Krisz is velem dolgozik. Kilmúni? hökkent meg Hárdi. Remek! A pia nem tette tönkre a memóriádat. Hogyan felejthetném el, mit tettetek értem Csillében? Ő telefonált az előbb a halból. A két csöngés is azt jelentette, nem látta, hogy követtek volna. Ha bármi kétséget támad, újra hív. Egyet fog csengedni, hogy figyelmeztessem. De hát én is megmutattam volna, hogy senki sem követett, vetette közbe Hardy, aztán látta, hogy szól kerüli a pillantását. Értem, Bolintott keserűen. Szerintetek nem vagyok már olyan állapotban, hogy kiszúrhassam a szaglászókat? Ha az ember nincs állandó gyakorlatban, eltopolnak az érzékei. Különösen, ha az illető piás. Ezt nem én mondtam. Minek is mondtad volna a rohadt életbe? csattant Mit Mitől voltatok olyan biztosak abban, hogy egyáltalán eljövek? Nem voltunk biztosak benne. Amikor a kubai jódatta neked a kulcsot, bedobhattad volna a csatornába. És? Akkor békén hagytunk volna. Be kellett bizonyítanod, hogy kész vagy együtt működni. Nem velünk, csak úgy általában. Látnunk kellett, hogy vene kedved egy kis akcióhoz. Nem. Ezt hogy érted? Mi nem? Másokotok okotok volt rá. Szóla fejét rázta. A kubai, folytatta Hardi. Már értem, miért volt szükségetek rá. Az is világos, mire kellett a kulcs. Hát akkor de a postafiók és a másik kulcs? Fokozott elővigyázatosság. Nem, nem, csak időt akartatok nekem hagyni, hogy tudjak telefonálni. Kriszt meglátta volna, és felhívott volna téged itt, hogy felszívódhass. Hardi felfortja. Mi a frászra számítottatok, hogy kinek dolgozom? Szól több töprengeni kezdett. Lehetséges, hogy megkörnyékezték hardit. Másrészt viszont Szól nem tudta, hogy ki máshoz fordulhatna. Mérlegelte az eshetőségeket. És elmondta neki. Hardy megdöbbent. Egy pillanatig, mintha nem is értette volna. Hirtelen elvörösödött. Nyakán kidagadtak az erek. – Micsoda? – bicsaklott meg a hangja. – Elliot! Feltételeztétek rólam, hogy hajlandó lennék együttműködni azzal a szemétládával azok után, amit velem művelt? Azt képzeltétek, hogy segítenék neki? – Nem lehettünk biztosak benne. Sok év telt el azóta, megváltozhattál. Vannak emberek, akiknek idővel csillapodik a haragjuk. Csillapodik? Az a mocsok rugatott ki, boldog volnék, ha egyszer a kezem közé kaparintanám, és... Volna kedved bebizonyítani? hárdi felnevetett. Szól befejezte az elbeszélést. hárdi lázban égő szemmel a pulyka méregtől egyre vörösebben hallgatta. Végül bólintott. Semmi kétség. Téged ki akar csinálni. Nem lep meg. Mindenki mással ugyanígy bánt el. Csoda, hogy ilyen sokáig húzta. Beszélj. Nem tudom mit. Eliott mindig azt mondta, ha egy ember legféltettebb titkait akarjuk kifürkészni, forduljunk az illető legádázabb ellenségéhez. Többet tudsz róla, mint bárki más? Én is azt hittem, de tévedtem. Te a riválisa voltál, nyomoztattál utána. Hallottál róla? Szól nem válaszolt. Hardy az öltöző asztalon álló csomag felé fordult. Kihúzott belőle egy félig üres bőrbönös palackot, lecsavarta a kupakját és az ajkához emelte. Aztán tétován leeresztette az üveget. Biztosan nincs poharad. Van a fürdőszobába, felelte Szól és kivette a férfi kezéből az üveget. Kerítettem neked valami más italt. Mi az? Hozd a poharad. Hardi gyanakodva engedelmeskedett. Amikor visszatért a fürdőszobából, újai görcsösen szorították a poharat. Rámerett a palackokra, amelyet szól időközben elővett a fiókból. Undorral nyelt egyet. Na nem! Józannak kell maradnod. Ha mégis megkívánsz egy kortyot, Vermut, viccelsz velem? Szerinted úgy nézek ki? De hát ez undorító. Legalább nem is szól belőle sokat. De hogy ne es kísértésbe! Bünnygte szólt, miközben az üvegeket kivitte a földőszobába és tartalmukat a lefolyóba öntötte. Hardi felhördült. 16 dollárt fizettem értük. Itt egy huszas. tartsd meg az aprót. Szadista! Inkább arra gondolj, hogy minél gyorsabban végezzünk, annál hamarabb vehetsz magadnak másik viszkit. Szólatóha lett a tóasztalkához lépett, és kinyitotta mind a kétféle féle vermutot. Az egyik piros volt, a másik fehér és löttyintett belőlük Hardy poharába. Tessék, ha elég erős a gyomrod hozzá! Hardy lesújtó pillantást vetett a rózsaszínű kocsvalékra. Felé nyúlt, visszaúzta a kezét, majd ismét kinyújtotta, és három hajtásra kiitt a pohár tartalmát. Zihálva kapaszkodott a kis asztalba. Jézusom! nyögte. Jól vagy? Olyan az íze, mint egy köptetőnek, borzongott Hardi. – Soha nem bocsájtom meg neked, de azért kitöltött egy újabb pohárral. – Először is áruld el, honnan tudod, hogy nyomoztam utána? – Sehonnan. – De hát azt mondtad, megérzés. Tudtam, mennyire gyűlölöd, de egyáltalán nem voltam biztos benne. Arra gondoltam, ha rákérdezek, esetleg megrémülsz és letagadod. Ezért úgy tettem, mintha tudnék róla. Reméltem, hogy így elismered. – Hát, tényleg nagyon berosdásudtam ezen a lepatelepen, – sóhajtott Hardy. – Oké, okay, igazad volt. Egy pillanatra megijesztettél. Senki sem tudhatott róla. így el, nagyon óvatos voltam. Egy ilyen munkánál senkiben sem bízhattam volna meg. Egy kis szaglászás itt-ott, minden rendszer nélkül. De nem volt rá alkalmam, hogy a végére jussak, – komorult el Hardy. – Amilyen pehes vagyok, közbejött jött a Watergate. Semmi részem nem volt benne, de Eliot és én már jó ideje rivalizáltunk egymással. Sikerült meggyőzni az igazgatót, hogy engem vessenek odakoncnak, Példát statuáltak. Érthető az összefüggés. Az ördögbe is hiszen piás voltam, és maradtam is, mint máig. De azóta sem bírok szabadulni a gondolattól, hogy Eliot csak kihasználta a lehetőséget, hogy diadalmaskodjon fölöttem. Mit gondolsz? Tudta, hogy szaglászol utána? Nyilván nem. Miért vagy annyira biztos benne? Mert még mindig élek. Olyan sokat derítettél ki, bámult rászól. Nagyon közel jutottam. Volt valami. Határozottan éreztem. Néha azt hittem, már csak egyetlen lány szem hiányzik. Csak egyetlen egy. Hardi vállat vont. De hát, ő győzött. Kívülről már nem folytathattam a nyomozást, úgyhogy a pia teljesen úrál lett rajtam. Fölemelte a poharát. Ez tényleg ihatatlan. Esetleg egy kávé jót tenne? Isten, de hogy az még a vermutnál is rosszabb. Nyugdíj! merenget Hárdi. Fölöslegesen utaztál ide le. Hogyan fejezhettem volna be, amit elkezdtem? Nem férhettem többé hozzá a komputerekhez. Életben akartál maradni. Vagy pedig mégis megérdemeltem, hogy kirúgjanak. Ha lett volna vér a pucába, nem szállok le a nyakáról. Verejték csöppek jelentek meg a homlokán. Rohat meleg van itt. Szól keresztül ment a szobán, és megnyomta a légkondicionáló gombját a függöny mellett. A készülék felbúgott, és némi dohos levegőt fújt a szobába. Miért kezdtél elnyomozni utána? Hardy viszonyogva ívott egy kortyot. Kim film miatt...